Lurrean exrita kartetan arizarete Belarra busti xamarra dago eta lageretako adreilu gorriek distira berezia dute Geltokiko xarrantsak bezala bagoi erdoildu baten ondoan Kartetan arizarete errege eta erreginako paritu nahiko zenituzke eta ilabeteak eman jokoan urteak isildu arte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 Esquiaga. Gaitz lagun berriak egin ditut ikasturtenetan. Ikasle berriak, lankido berriak, iruñar lagun berriak, baina bada lagun bat berezi berezia berri egindu dana. Zein daba? Zer daba? Bizikleta. Plazerra izan da urten lanerako joan etorriak, Bizikleta egitza hiruñatik zizurrerako bidea bizikletan Eitza? Izatiktate Hitan... Polita da, Liraina, taneradin kiddea. <laughs> Hailaenan uste. Aitak erabiltzen zuen hogeita hamar urtteko bizikta xarra! Gazte sentierazten hauen, bizikleta xarra. Zenandik, Kaixo eta ongitorri, itakara. Itzaren hau, josekaitz eta irati goikotxea, teklatxoen mailan. mari. Nieko, Gaur itzirudiekin, dantza dantza egingo dugu. Eta gaur hitz musikarekin bidaiatu egingo dugu. Asia eki alderantz. Ani bilidelako urretxuko nekane ur Eta oporrak estrenatu berri hondan. Bere itz musikekin, oporretara joango gara. Nekane jure baso, asia ekialdetik etorri berritan, hemen txemain guruen, izango dugun urre txuarra. Maletak prest? Prest. Prest. An kalkatzen artena noraino? Belanpareraino, gerripareraino do sorbaldetaraino bai? Estak, gerreti 2 cm altzatu hartzen nahi badagoa nahiko. 1,2 m adrese nos. 20. 1,2 m bisita bituta bai. Ulat 2 gaitzanjubei talka. Egunon. Egunon. Udako barri algarakurru Ez patarekin edo gabe? Gabe no, ere nahiko ban <risa> Txuri gorriz, Sanfermintarako prest ba, ba, Atretik egin bueno, ne jazkerarekin ez Baina ez goaz Sanfermintara Ez goaz Sanfermintara eta ez da desamonesera Goaz antio da ez E, Uztalia, alge bioa izango zen, osteguna, eta han e, Mirian Luki, di, Lukik dion bezala ba, ezpatak e, bihotzak e, unkitzen. Zumarragan, e, lehenengo aldiz, meskeketa mutiliak, ezpata dantza elkarrekin dantzatu dute zuten e, antioko basel izan. Barruan emozioak isilian, baina gerian, kanpoan babesa oiuetan, ez? Jarraitzen duen Mirian Lukik, ez? Bi itzekin eh, daiteke atzoko espata dantzak zumarragako antioan emandakoa, babesa, eta emozioa. Lehen aldiz egin zuten espaten dantzan eskek mutilekin batean. Lehenengo, ermita barruan, baseliza kampoan ondoren. Bietan, emozioak ukitu egin izan ziren, barrua misilian gordeta, kampoan oiu bihurtuta. Zumarrako horriak... Eh, Onkituta hartu zituen neskak eta behin dantzak eginda ondo egindakoaren sentipena barreiatu zen iniz ez bezela antioko laietan eta jarraitzen du. Elizabarruko solimiitataren ondoren Erromeria girorako tartea zabaldu zen antioko inguruetan mes amaitu eta basiza kanpoko oltza gainean dantzatu ziren, emozioak piztuta zeudan eta dantza amaileak txalo zapparra dekin eskertu zituen e, bildutako jendetzak. Ba, bueno, hau entorren, irudi haue zehatzea, gaurko ezatzoko itzan, hortxe argazki batzutan, ba, Oiane Bizentek, kapitaina, modura, eta atzaxagoa zaltzen dargazkian, ba, Mikel Aramburu, bueno, tartekatuz, ba, neskak eta motila modila, modila eta meskak, ez, eh, tradizioaren legez ba urtek eta urtek eta mendeak, ez? Eh, hor, hor izan da, zanda, mutile bakarrikan jartzen ziren antikoak amaren aurrean espatza dantzaz oso modu unikagarrian eta sentibereanez dantzatzen eta oraingo honetan ba bueno, bon, neskak ere e, e, zehatu dira, ez? E, jarri dira mutilen pareaan eta hau jarri beharra daukagu balorean, ez? E, Eztabaida baten ondoren baina ez, e, ez tabaida bildu baten ondoren, ba, bueno, paus hori emateko gai zandu dira, e, aparteko gorabera bera gabe eta nik esango nuke normali dago baten barruan, eta hori benetan txalotu beharren daude beste beste esperintzi giroak e, e, ikus, ikusita eta zer nolako ez tabaidak eta sortzen diren ikusita zumarragarri eh benetan txalo ba hori normaltasun barruan e, hartu dutelako aldaketa hau e, aportazio hau alabear, ez gabe, eta benetan e, txalogarria, ez txalogarria, antion eh e, ustalia bian, ustegunean oste, e, eh emendako ez Pauzasko egiteke daukagu, e, berdintasun eta parekotasun bideo horretan, eta hau ba beste pausotxo bat da ez. Irudia Antiotik, Santa Isabel egunetik ekarria, baitza? Ba, itza ere, bueno, azkereko irakurritako liburutik, e, joan arretxeren dibutu liburutik, eta itza mamurtu da, ez? mamurtu mastekatu jan kontuetan baldin bagabiltze, ba, bueno, janariak hauan erabiliz, hortz e, ginekin, hortz e, ginen bidez apurtu birrin horri, ba, ma, e, mamurtu. Jana mamu bihurtu. Bai, ez daki jana ma, ma, mamu bihurtu. <hazurra> Lehen bazen eta horrein ezta, txikitun duena. Txiki, txiki, txiki, txiki, Txikit, izango da. Eh? Eta beste zentu batera torri eta ba, hausnartu, eh? gogoan erabili. Eta hola xe, testu honetan, eloa azaltzen zaigun, mamurtu hitze ez. Eh? Besprezuzko keinu bat egin zuen ertzainak eta horrek areago berotu ninduen. Haren gorputz teintearen aurrean makurturik sentzial zinaizidan umiltazioa mamurtuz beste egoera baten erabiltzen ausartutako ez nintzen tonuan hitz eginion beharrezkoa da gu homila tratatzea egunez gainera mundu guztiaren aurrean haudena eh dena e, retxereme historiaren protagonistaturek ez turek e, esana Bilbotarrik ikusi behar dute zerbait egiten dugula haien gizatea bermatzeko, hau ertzainaren eantzuna. Holbezen duteen beste gauza importanteago batzuk kontrolatzea. Ta adibidez? Adibidez, zadantzezko segundu bat izan nuen, baina ez nintzen gelditu. Nortzukari diren jendea jotzen eta akabatzen azken egun otan San Francisco kalean. Hori ere, ikertzen ari gara, zu zuzertakizu horretaz ba. Eraso zaniak ez dira el-afrikarrak Ez? Ziur? Neuri begiekin ikusi ditut eta zeurea zal kolorikoa dira Bistima kostera ez dira bate de zuriak. txen, testu hau hauekarri izan dizuet e, bueno, topaga genezake, emeretzi kamara liburuan e, Jon Arretxen liburuan Eta merezidu, merezidu irakurtzea irakurketa arina erreza, harrapatzen eh, duen horietarikoan eh, izango geha, eta bueno, ba, hori ez, eh, trafik droga, trafikatzalia, giza trafikatzalia, prostituzioak, eh, paperi gabekoak, eh, bueno, horko go gora beraskok, ertzaskoko historioak eh, zehatzen ditu, kontatzen ditu, eta, eta bai, errez irakurtzeko, aukera, ba, oantxe, eh, udara begira ez. Berdintasunaren aldeko naturaltasuna, mamurtu dugu. Eta emeretzi kamera, sobas gai, izan da, hurrengo doialdia zabaltzeko probestuko dugu, neronek tirako nizkin usta jaren hogeita lauan, behasengo igartza jauregian, arratxaldeko boster dietan, Mintzagai izango dugun liburua. Sebastian Salaberriaren neronek tirakonezizkin liburua. Eki dutezaru Eta keinua memoria historikoari Gaeroko teletu eta putzua Liburumordoxka bat izan dira eskuragai beaseingo liburutegian gehien txunak hartuta daude bakarren bat oraindik hartzeke baina akete liburu sorta berria uztailaren 15tik aurrera eta uztailaren 15 hogeita laura bitartean lasai asko irakurtzeko moduko liburua denez anima zaitez ez dut gianau sabora bai atzotaldekire batek hori e, esaten zidan jose jo, zenbat gozatzen ari naizen irakurketa honeekin e, batetikan batetik an izkerak izkera Gipuzkeraz e, idazitzako liburu da Eta bestetik, e, bueno, ba, gerra, gerra da, horieta masiko gerra horretan sartu horretik, ba, e, basarritarne kaza munduaren deskrizio oso derre egiten du, eta, eta bai, alaxe esaten zidan, izu errik osatzen arizela e, irakurketa honekin oberatze, jendea, ba, animatua, ez, e, bertan parte hartu alizatera. Nola baite irakurtaldearen e, lauorma horiek naiz eta irekiak izan direna Urte, urte osoaren zehar bereziki e, e, orain gonetan e, jendeari, ez e, e, taldea ireki asmorretan, ba, pausotxo batzuk ematen ari geha, eta beretan e, lortzen ere, bai, ez, e, komentatu gezun bezala ba, ogi bat e, liburu eskauta zerin, ogi, ogi eta bi liburu, da goeneko giadanak bat dira, hartuak dira, baina bildurrik ez duki pausoa eman, eta Bai, beste amar bat Zortzi amar bat egun barru Beste Libu sorta bat izango Dezue Behasengo libulte egian Gero solaserako zeatuko gera e, Uztailan hogeita lau Bilduko gera igartzan Arretxaldeko bostetarditan eta eta handi ilunetara goita zazpian ba, e, behasainen e, e, memoria historikoan e, gai tzatartuta, ba, bueno, aloko omenaldi bat e, egiten da azkeneko ezkeneko irurte hauetan eta hor naide gu egon hor naide egon e, ekimene txalogarri horri ba, ba, sudar pixka bat aportatu nahien edo indartu nahien edo eta bi zeri alekin beriketa ahantza eta honnta tenyeta memoristu estrikoen inguruko ausnarketa partekatuan denok deuelako zer eta zer rikasia bi Hautxa belaunaldi elduena izanik, memoria belaunaldi berriena izan behar delako. Eta irakurketa biur daiteke, oi hartzun zubi. Sebastian Salaberriaren neronek tirako nezkin liburua. Uztaiaren hogeita lauan, igartza jauregian, arratxaldeko bosterditan solasgai izango duguna. Ingurazetxezla saiba seingo libur deira eta eskatu zure liburua. Eraman gintuen Zalde hartarau Barnea Argi genuen Azte zina Izan gozela Munduaren Amaiera Konkistatzen Alegi Baitu bat zuen ere, denokan izan ginen. Zenba, sofritu behar Abenturak riñez joan egintzen. Banekin azte izango zela. Hala izan da? Guztiz, erabata azte zine. Bala uzkatorre oroitzapen asko eta bizipen asko ematu dutenak nire buru ya ja izkutauta uzketela edo ez? Baina uste daudela orde natu gabe. Abentura rinez, gabe rinez gabe. joan nintzen? Hau da, abentura oek jo rinez joan zen, nekane? Bai, horren bilako nintzen lau uste dut. Rutinatik rutina atera eta gauza berrien gauza berri eta toki berrien bila ez? Bai, era bat. Motxila nolakoa, gerore entzun deet, inguruan zenitun eta ezagutu zenitun e, lagunek zaten zutela, nik ero lako motxila bat nahi deta. Ba, ba, egia zen, nire inguruko bidaiari guztien artean, inbidia, inbidiaz behitzeziaten, nire motxila txikiarekin, niko nintzen narekin bestik ez nolako. Eta badirudi nahiko txiki zala. nik ikusen ditun handeska batzuk, no. bere tamaino, bere tamaino koa etzen motxila batekin, oso handia, burutikan gora ateatuzitzaien motxila jantzita zeukatela. Eta, bueno, ba bai saten ziaten zuzen, malemorako torrizea bat, anio, bastaki, baino, minimo lauia bete. Bai, eta hor sartu alde zu dena. Ba, bai, bai. Hombre, ba, gauza asko ez dauzkat. Lautrapu eta zapatia pare bat, eta txankleta batzu, baino, bueno, hemen ibiltzeko nahiko. Hor sartu dena, bai, bai, etzen nuen ezer faltan bota? Ba, faltan... Motxilan sartu etzen nuen hori? Au ere sartu izan manu. Jo, ia san ez, eh? Ez ez faltan ez zer rota eta eta uzertarako ekarri ote det. Etxan utzi izan manu. <laughs> Ori gertatu zait, Bai, pare bat gauzakik, baina bueno, bakizu beti por si acaso. Por si acaso taña aventura bilaza zenen eta nik motxiraitakon pentsatzen, bueno, ze toki klas eta jongo naiz, ba, jongo ez kostara hondartzara, jongo naiz mendira. Ordun, baz pare hau beharko det de? edo anez izango dira dendak. Bai, hori da, hori da. Munduaren amaiera konkistatzen saiatu ginen hori dio kantuak, Munduaren amaiera konkistatzen saiatu zinen? Ez bueno, kontuatu naiz amaierak ez daukela munduk, Hortaz zautaz kontuatu naiz. Bueno, Asia ekialdeko un Santiagoak diren deskribatoretik eh, nekane aurkeztu guzu zure burua, baina aurkeztu guzu etxekoak eh, entzuten egongo dira ta etxekoek esateko moduan, bai bai, hau gure alaba da edo hau gure <laughs> aizpa edo arreba da u, nire biloa da. Hori hola esateko moduan, aurkeztuko zen eguke zure burua. Bueno, etxekoak iz... ezagutzuk dena zaiak jarri dezu. <laughs> ba, ze esango da. Nikuste etxekoen artean beti izan naizela fiskat Bueno, nire inguruko ar artean behituz utzet beti abenturazalena bezela ikusi nautela. Eta nola eskuratuko ba nire burua, ba, beti gauza berrien bila ibiltzen den pertsera bat. E, kuriosa edo ez da e, gauza jakiteko grin hori dauka beti. Eta ez dakit, ez dakit, eta disfrutatzen duna ere gauza gero berri guzti horiek e, etxekoekin konpartitzen. Ba, hori da nekanei baso. <gülüyor> Izeba sentitzen dut, baina bazenekin alaba irrati dut horri negarrez bukatuko zenuela. <gülüyor> <gülüyor> Izan ere nekanei irrati dut lehen da. Nekanei hurra baso, kaixo eta unge era. Ezkerrik asko. Beti da Itza buruzik hasi duzu? Zesatezu, abestiren lehena? Kantua lehen itza. Bueno, gutxi gora bera, esaldi batzuk solte beti... Askotan egin zendu Bai, pilo bat, pilo bat. Ikaragero usatzen zaita bestia, eta handez takit. E, Bituara horde, bueltan, gauza pare bat, ikaragarri faltaan bat atzaitutena. Dia, hankautxik e, ibiltza bat, eta bestea, em, ordutegi falta. Planifikazio falta hori, ez? Han egola, e, eguna asten zen, egun sentiakin, tontokera bat ematen du, baina guretzat hemen egun sentiekin ez da hasten hemen despertadarekin hasten da, edo lanea azortzitan sartu berdet, eta hor duntz segetan altxatu berdet, eta, eta bukatu, ez bukatu, baina bai, bukara ere da iuna barrarekin, ez? Eta baraude... Hori da hemen e-faltan botatzen duten zerbait, egun sentia ikusi eta iunabarra ikusi egunero. Egun sentia gira ez detela egunero ikusian, ze oso goizatxatu behar dezu hori ikusteko, baina iunabarra bai ez, eta ritual hori, egunero iunabarra ikusteko ritual hori ikeragarri botatzen dut faltan. Orduan, abesti hau e, sentxazio barrekin e, lotzen dut, ez ze garrantzi eta ze polita den egunabarra e, eta egun sentia eta egunero eta edo zein tokitan daukagun zerbait dela, eta... Eta nola ez dugun disfrutatzen askotan, ez? Nolako adeguzkiaren kolorea, han? Ba, bat aukeratuko, ez dakit nini naranja uste dut esango dela. Naranja kolorekoa, bai. Eta egun sentian zer lehertzen da? Egun sentiarekin batera? Ba, zer lehertzen da, ez dakit, ba, begientzako zeu ez? hainbeste kolore eta isiltasun hori, eta dena nola esnatzen duan ikuste hori, ez? Eta horrekin batea arazu ere, ba, ez dakit, egun horri aurreiteko energia zedoetetzen zela ikustea. Kuraiaren kantu egun sentian kantua, lehen dik ezagutzen zenuen edo handez zenuen? Ez, ezagutzen non lehen Eta nahi bai. sartu zenuen mugikorrean, bai, edo bazen euken lehen dik. Ez, nahi sartu nuen kuraia.. bai. Zene ikin lagun hona izango zela kantuago adibidez. Bai. Ez dakit lehenengo aldien hori esantzen egin, buena banoa? Ai ama, hori ego, hori eh? esantzen egin lehenengo. Hori <laughs> eromen aizantzen, eh? <laughs> ba, behira, nik nere burun, egonitzen aste buru oso bat... Inorri eh, zerresan gabe. Inorri zerresan gabe, nire burun oso argin auken, eh? Aurreko astean ja nera ninduan, oietako baten, sano, bueno, jazta. Oa, inpausua man behar dut. Baina, laneko bapaten, edo, edo ez dakite, Epa, azkeneko astak... urteetan, edo azkeneko hilabetetan, edo baten-baten esperintzia entzunetan, eta esan bol, nik ere auriengo nuke, edo telebistan zerbait ikusita nik ere urezagutuko nuke gustu, edo... Hola, e... Ba, etzan tokatu, e? Eh? Justo garai hortan. Ezagutzen hon jendea, ibilitakoa oindala laurte batzu, baina, bueno, momentu hortan justu etzan tokatu. Zantzan zan, zerbait, ba, ez dakit, hola sortu zen, ez? Eh? Pentsatzen da, ja... E, aspertuta edo nekatutan egola eta, eta gelditzeko beharra neukan eta zaila da hemen e, gure, gure sistema batzutan gelditzea oso zaia da, eta inguruko esatea bapaten zure lanagutzi eta, eta bidaiatzea, hori bakarri bidaiatzea nahi dezula ba ez da erresa ez baina beno, hori karri gineuken eta holako ba, astean zeharreko lanerako viaje baten pentsatu nien Gero utzi nun ezer esan gabe asteburu guztia, ze lehenengo laneko asuntua konpondu nahi nun ere nere jefeakin. eta astelen hortan nere jefearekin bilduta gero etxe iritsi gauen eta orduntsa esanion ama, aita eta aizpazione bai sukalden, e, eta edan eta edantxe esanien. Eta? Ba, pentsa. Ba bueno, etxekoak pozik, eh, Ibu, bueno, ikusten induten lanakin ba, pixkanekatutan egola. Orduan aldeortatik hama ba, ikustea nolanik pauso hori eman unbono baizu. Ez zer pasatzen. Gelditu eta gero ikusikoa zera ze torren. Azkenean zuziena zurera bakiaren jabe, ez? Eta hori da garrantzitsuna. Hori da. Orduan aldeortatik hama lanaren alde, aldeortatik blasai eta, eta pozik. Eta gero, ba, ni bakarrik e, asiara jotearekin ma ba, bueno, beldurtuta esan nuke Batzuk beldurtuta, beste batzuk pozik. Igal aitapozik, eta Lasai eta Ama eta Izeba eta bueno beti beldurrarrekin, ez, neska, baina erotrintza egon neska, bai. Nola jongo da bea bakarrik hasiera, es? Gauza eguneroko zurrumbillo hori, eten sistema eguneroko sistematizazio hori, autxi eta esatea, bueno, banoa, eh berdin zian nora edo zerbaitek erakartzen zintuen hasiaki alde artera joateko. Egia san etzegoen ez berezia araraman induna, izantzen eh Zantzen, e, zerbait oso ezberdina bilatzeko beharra. Eta, bueno, ba referentzia batzuk eh zonalde hori oso erresa zala eta batez ere bakarrik bidaitzten duen eska batentzat, ta orrunsan, bueno, ba hasi ez da utzeko gogoa doke eta kulturalki batxokea choquea hondia zalakon, sanon baitu bai asta, hautza jongo naiz. Baino pentsatzen dut igual bai Egua Amerikara edo beste nonbait ere jornal izango nulla, eh. Zaniz anola ezter berezia ar ara eramanduna. Bapatiko zerbait hartu eta joan, edo gaur egun mundu oso eskura dugu. Internet tarteko e, informazio asko bildu zenuen Joan aurtik bazenekin zer topatuko zenuen? Ba, fiskat informazio fiska bilatu nun blogetan, bidai bidai blogetan, baino gehien bat, dakit, e, igual jakiteko ze ba, baita motxilanse sartu adibidez, ez? Haberze, ze gomendatzen zuena e, bidaiatzen asko ibiltzen den jendek, edo, edo komenidan adibidez ostatua alde zaurretikane reservatzea, edo hola, e, edo joanean errexadan e, moitzea, olako, olako detaileak gehien bat. How Andemo latserak. <laughs> I'm fine, thanks. <laughs> <laughs> ba, bai. Bai, oso ja posik. Ashiren kosta da, eh? Kosta da, ze guk eskolan ikasi duten gauza gausak, Lehenengo vale, bi ordutarako komertsazio baten oso ondo. Ba, restaurante batean joan ta eskatu, eh, eskerrik asko, zen bada. Eh, gero jendekin hizketan, ba, nongoa zea tazikasi duzu ta guztio hortara iristea, ba, nahiko erresia da. Baina karo, kero badao jendea e, egun askotan egoten zanabe batzutan asteetan Eta horre sortzen dira beste, beste mota batetako konbertsaziok ez? Eta guztiuditarako inglesez hitzak e, bilatzea eta gai izatea? Eta ikustez zupa, poliki-poliki, zure burun ez dakit baino... Ba, moldatzen zela esaldiak iteko, eta moldatzen zela nola bait, e, nahezu nahez prasatzeko, ez? Bueno, aldotatik pozik. Eta maila hobetuta. betuta. Nik uste baiet, ez dakit, pentsatzen da baiet. <laughs> Esantzio Masoa hau da Arribatek Arribatek Xuxurlatu Etxeagara Zueitz batek, zueitz bati Arribatek, arribati Nolako da natura? An. Bueno Natura Natura da hemen toki guztitan hori badakigu, ez aldatzen dana igualda kontzientzia hori hemen eguneroko nere bizitze behintzetez han ofizina sartuta den guztien. ez tokazu kontzientzia hori bazu ere naturan parte zeala ez, eta han hainbeste demora egunean hortako bakarrik, ez naturaren parte izateko, beste egin barrik enokan egun guztian ez? Le esan son ez noñuchi, bai. ni motzentean, hondartzenen bezala. Ez ba, eta bai, gineto kitokite 100 tan, anboro bueno, kulturalki hasian eh zonalde askotan beintzat, dakiten da batea sartzeko, jatetxe bat sartzeko, edozein ostatutan sartzeko, hankautxi sartu behar duzu. An ezintea, zeintza zapatekin sartu bai. Eta oñuchi suo bituzten, harrespetua erakusteko modua da hankautxi sartzea. Okun beti, hankak eh, zikin, beti, lauia betes hankak zikin, baina <gülüyor> burua garbi goa. <gülüyor> Oinintxusia biloztena, nola modatzen dira. Bueno, alamoz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ez ebolit jauri, oinak zikin baina burua garbi. Bai. <gülüyor> Nekarenko Adalunpur, Malasia. Malasia. Dai. Lehenengo onbuga, lehenengo do, abia puntua, ez? Bidaia honen abia puntua, abia etxe izango da, baina lehenengo saltua e, zan, Malasiara. Eh? Zer topatu zen nena? Bueno, batxokea ba ondia izan zen, eh? eta bidaia, bidaia luzea izan zen, bilbotikatean itzen, eta lehenengo geltokia bueno, gel zen Alemanit, Alemanitik eh, Kuala Lumpur eh, Malasiako hiriburura. Bidai luza zen ordu asko, eh, iru aireportu eta ba bidaian zera renetzen oso kontziente se zetan hain ere, ez dakit, nere burua lanpetuta zeo, jo, ba ez dakit terminal eta jo berde, gero autobus bat hartu berde eta bueno, alkuala luporra aireportua iritsi, eh, referentzia hartuta neukan aireportutik nola atera eta nola iritsi eh jaostatua lenengo gaurako hartutan neukan hori bai hori esantziaten inguruko MSD-ez, lehenengo gauen ezibilea menturan, eh? reservatuta era manda, kaso inun. Eta bueno, ba, referentzia baneuzken, eta inune eh, tren hartu iritzentura, ostatura iritsi, hor dut, arte dena oso ondo, ni oso lasai oso pozik, ez? Baina oso lasai ez der planteatu gabe. Ostatura iritsi, motxila gutzi, eta sartu nintzen eh, eh, logela, gainazan logela komunitario bat, ba, mar pertsonakoa edo, Eta antze dene... Korea gualdeko bastakit... Bors pasei mutilko bat... Eta nian txizartu nitzen... Dere motxilaki, motxila butzi... Eta oian eixei nitzen da... Orduntxe, orduntxe etorritzaiten dena burua esanon... Ai ama? Eta <risa> niks zein da... Zenba mila kilometro inditut onea tortzeko... Eta baina benzin, berde nik... Bai, oso, oso presentaoket irudi hori Ni oian eixei eta motxila ondoen da... Ai ama... Bueno... Ba ber poliki, poliki zerbait itena sibarko dugu. Eta horrengo goi zen, es natu, kosaltzea e, jetxin itzen nere, nere lonely planet gida turistikoak ina, zano, bueno, ba, onarte ba naiz, ba, zehoz ikusibarko dugu iriontan, a berzi, ikustea daun hemen, ze templu bo, zer, zer, zer daun. Eta, zano, jo, eta ba nimen pakarrik, eta motxila txiki hartu, eta nera esma hori zen, kosari eta gero, liburu hartu, eta, bueno, ba, turismo pixkatitea hirian ez, Eta justok hauztatutik e, atzean joala, e, neska batek atzetik deitu zian. Aiztu, eta hui, eta bueltan manun, pentsatu zerbait eroi zaite lao. Oh. Eta neska hori zan, harami, e, Korea egualdeko beste bidaiari bat. Eta arek, bueno, egun bat zeukalako ala lumpurren pasatzeko, gauen ja etxerazi joala hueltan. Eta aia elkarrekin e, ikusiko genitun ba... Bertako gauzak, eta sanon, bueno, benga, ba, ados. Eta orduan ja dena ulertu nune, sanon, bueno, bale, bauka zentzua nik egin detenak, ez? Ni bezala, bada, hemen eropillo bat, etorri dianak, ba, bueno, takit, ez takigun zertara, ez? Zerbait bilatzea ikustea, eta jendekin itzeitea, eta orduan, bueno, hori ala saitu nintzen, eta jastan, ja, hortik aurrera dena oso horre isa izan zen. Ba, ez zuara miren berri? Egia san, ez, ez. Ez bituainbeste handezautu eta ez dauket beraiekin inungo kontakturik eh. Hori ere oso kuriosa da. Kolektatzen dezu asko pertsona batekin igual well, bi, bi egun egontzean onbaiten. E, hainbeste gauza konpartitu elkarrekin bi egunetan da oso intentsua bai, ez? Eh? Etxetik kanpo eta dena berria danean ere, ezakik beste, beste zerbait lotzen zaitu pertsona horrekin. Baino gero ere trista da, ze aguresan berduzu ia egunero norbaiti Eta seura eskiz dizuzu berriz ikusiko, inoiz. Eta naiz eta e kontaktu eukit, telefonoz, baina, bueno, zakit. Zaiada, zaiada. Horimantentzea, harreman mantentzea, handik kanpo. Gauaz ermozko izan zen korearko adoriarekin? Ondo, ondo. Zurrunkarik egitean te korearrek. Ba, korearrek ez, baina, indiar <laughs> bat zegoen behi da. Handik anjonitzan nen kriston deskantxo hartu nun, zeiten zuen bueno terrible Gure hizkuntza berean Baina, baina, baina Horxan da ulertzez ditzaion Baina, baina Joaterako bazenikin Malasia gertorruko da gero laoz, gero kanbuia Baina, xan ez eta koal lan unpurrea joan nintzen merken azalako bilbotikan Ordun fundatorriko egaldia hartu nun arutza eta pentsatu nun bueno ba Malasiang direituko naiz aste batzuk eta gero igual Thailandia ondo da hola ba utza jongo naiz eta baia san gero guzti aldatu nun e, ibilbidea hasieratikan Kuala Lumpur Malasia tip pentsatu nun e, Thailandia iparraldera jun eta Thailandiakoitik bera itea iparraldetik hegoaldera eta asmorrekin e, begunko alan unporre nahi da gero hartu nun beste bolo bat, e, Tailandia iparraldira. Iabete Tailandia niteko asmokin. Baina hori da aldatu ino, gero Tailandia tikan junitzen lausera. Eta gira sen so, sobra la martxa. Bai, ba bertan ezatutako bidaiarien komendiok edo jarraituz. Eta bai, horren arabera gehien bat. Juan etorriko bidaia txartela hartua zenuen etorrikoa ere bai? Bai, Artutan neukan. Horiz niki, nik nik. Bai. Artutan euken. Eta... Eta ingo momentan ez da zuzalantzarik egin akaso e, labortuko dut edo urrutiratuko dut bueltatzeko egun hori? Bai, kontua da, nik e, bueltako hartu nuen, hartu nuen e, dago aukera berezi badala, bapiskagei hor dainduta daukazu gero polori data aldatzeko aukera. Mm -hmm. Eta sanon, jo, ba, ze hartuko dut, ba, bitu, kasuriko jarrita, joan lau hilabete aguantauko dut. Sanon, bueno, hartuko dut lau hilabete, eta gero, ba hilabete eta gero, itzulina ibadeto, bi hilabete eta gero, ba, aldatzea. datzea. Inoizu ze pentsatu lehen itzultzea. <risa> <risa> eta bai pentsatu nun, bidaia plusatzea. Baina, bueno, azkenen, ba, beste gazatzu baloratu nitun, eta... E, asiran hartuta bezala mantentzea erabakinon da Horla izan dira labia bete guztietan urte ez da urtariaren batean hasten. Ego ja. ez da abenduaren <laughs> nagoetan bukatzen Aitu hori ere ikasi det Atenzen bat aldiz ospatu du urte berria Oh, bai, bai, hiru hiru bai, hiru uste det Bate txean, abendu karan ez Bai, e, bigarren atailan dia iparraldean Baina zan, ez e, urte berri Tailandiarra, baizik eta txinatarra. Eta irogarrenkoz, e, Thailandian. Urte berri Tailandiarra pirilan. Bai. Oso ez berri Ba, ez. Egia janez. Egia janez. Hor, ba, azkeneko urtearen azkeneko egun hortan beti ritual berezi ba dao eta maieramateko urteari eta berriari hanka hasteko inasteko ideari. Hori uste toki guztietan arrepikatzen dara. Zukalean bazoaz, adibidez, e, Malasia, ez asko aldatzen den Malasia, Tailandia, egerduan dauden herrialdeak dira, batetik bestera asko aldatzen da kale adibidez? Ez, orokorrean sentxazio antzekoa da Asia zonalde hortan, ez, E kausantzia hori guretzako guztion nahasmena da. E dena sikinagoa. Laiori errefikatzen da herrialdegozitan. Gero bai Navarra eta ezberrintasuna bai, jendearen karakterrena adibidez. Landaren karakterren eta bueno paisajetan ere, ez. Adibez e, Thailandiako paisajek eta laosekoak bueno, bai Navarra dituzu ezberrintasunak templu budista batean nola pasatzen da gaua? Aien, e, bai, horiren reinkendun. <laughs> hori lausen. Hori lausen izan zan, bai. Uste zala, martsoa hasieran edo, e, emakumearen egunaren inguruan edo, antzegon, bat, ez dakita ospakizunen bat. Eta guiritsi ginen, herri e, batera oso turistikoa zan, et lauseko punturik turistikoena esan zagon. Eta, bueno, itzi ginen ailuntzeko edo eta ostatorik hartu gabe. Itzi ginen hiru, e, Pariseko neska bat, bai mutil bat ta, bueno, baino, e, eta ni. Ah, bueno, baina elkarrezagutu, eh, egin eta egun batzuk elkarrekin pasatzen zikien da bidez? Bai. Ba baitu, bai, bai adoleszeko mutik oria dioz, eh, Tailandiako iparraldeko herri txiki baten. Eh, bera Laosera juntzan hurrengo gunean eta handikane... Aste betera edo elkartu ginen lausen berrize. Eh? Ba, Ito adibidez horren kontaktua baneukan eta, eta, eta mantendu gendun. Eta frantsesarekin ere ba, bidean ematen elkartu, ba, bide antzekoa edo ibilbide antzekoa inbar gendun da ordun elkarrekin. Mm -hmm. Ta bueno, ba, herriartara iritsi ginen eta ostatu bila hiruontzako logela bat, eta ez zer, dena beteta. Dena bete, eta ospakizun handia zegolazte burun, eta etzeola tokik tago. Bueno, nola izan deike, ba, iru pertsoran dako ezer, ez daukazuen logela baten, iru hausartuko gea, eh? Edo zintxokotan. Eta ezer, etzeola ezer. Handikan 6 kilometroa nahi ba gendun junta probatzeko. Eta, bueno, telefonoz hasi deika, handikan e, kilometro batzutara tokita baina urare dena bete eta. Urdu, ba, olako baten, e, ja, Parixiko neskak esan zu, bueno, Nia, azke, azkeneko saia keren godeu, eta beste lamen ibiliko geha, ba, erren bueltak agau guztin, oziozin godeu. Eta, ja, azkeneko saiakera hortan, hortan, ne, ba, neska, neha rezasizan. Eta, ostatuko jabek, santzin jo, ba, jo sentitzen dut, baino, tazetik zetik ez probatzen templura juten? tenplura eta bai, templune monjekien itzein, eta igual bertan, bazta, kizuen zaku edo baldimauke zu, bantxe, ba, Anche gelditu altzaté. Ba bai, bueno, vale, va bai, xungo gaia. Tantse joquinan iruk. iru <laughs> mo xer beren, eh, ze atunika naranjaurrekin. Gauriko gabe, illeri gabe. Foiko kontu lara izan da dizien, Behandu behaintzako oso berando. Tasangenie, ba nola, ba herria beteta zeola eta non baiten loi eta dula ta berrantxe gelditu algendon da. Eta bueno, baiets Gero sant ziguten. E, eh, igual krazia andik etzi alaingo beraiei, baino kulturalki edo beaien erlijioangatik ezin dute ez ezkoik eman. Inoiz. Ordu norbaita etortzen bazaiola laguntzeskepeti beti baiezko baieskoa gan berdoe. Eta antxe genduen gaua ta sizkiguen hola esterila batzuk, eh, almoadan bat, mantan bat, antzetzan ginen hiruak eta bueno, lo edo ze hauek monjek ohera sartu zien gu pixka lagunduta gero, tako izeko iruetan antxe berri hasi izan. Bere errezuk, kantuk, eta iago izeko zeiak arte antxe onginen, isil-isilik zan atari bat, isil isil-isilita ikusten dola behaiek, ba, behaien eguneroko rituala iten zuen, ez? Lehenengo garbitu, kulbo, kubo baten urakin, e, ondoko ondoko areto baten elkartu eta abestu, Eta kero templu agarbitu, meza, goizeko meza iteko. Mm -hmm. Bueno, kuriusa izan zan. Ostatua beterik zeuela, e, nekara duzu. dezun, e, ze turismo mota ikusten zenuten zoninguruan turistak ziren, e, herrialdeko jendea zen ostatuetan e, ostatua hartuta zegoena, e, asko, zureantzera zera motxila gainean zera matenak, baina beste turismo mota bat ikusten da? Bai, bai, Bai, segunda ze se puntu se puntuta moiztentzean, eh? baina hola puntu turistikotan ikust biak. Bai, emotsilartu ta abenturara doan bidaiaria edo baita ere bidai antolatu batekin doan turista. Adibidez, ba, frantses jubilatu pilo bat ibiltzen zian eta txinatarrak ere taldean eh bidaia bidai organizatutan. Bai. Janus Joplin nahi no zezagutu zen nuen lehen engualdez. Nola, barkatu? Janus Joplin nahi no zezagutu zen nuen lehen engualdez. Nik uste, asfalditik uste zaiten kantari eh? Asfaldi asfalditikan. Da justu abesti hau, ta kit kotxen eh, lanea jutakon piu batetan jartzen nuen. <laughs> Busted flat in Ben Rouge Waiting for train And I was feeling ears faded as my jeans Bobby thumbed a diesel dam just before far away That rode us all the way to New Orleans I pulled my harpoon out of my dirty red bandana I playing soft while they sang the blues After sharp and holding bombs stand and We sang every song that drove knew Freedom is just another word ball nothing left to lose Got it and mean nothing honey fit ain't free no, no, no. Yeah, feeling good was isn't now when it sang blues You know feeling good was good enough for me and my baby again you've been on the king took a comment pretty can't eta beitu lenengo aldi eurie ikusi nula... Aterkera gara? Eta eskertu... Ez du nartartu dikera man. Eurie ikusi nore nengon... Aiturtu garrit eskertu nula, eh? Eskertu nula. Ze hain egiten du... Ikera beroa. Norakoa da bero hori. Gaina oh, ez da izango da kaso. Kosta egiten da oitzea. Kosta egiten baina baino zea. Da, bai, ez eta sona hondiara hori Eta eguzkik oso oso gogor ematen du la. Oizeko... Guerdiko amabik amabi ordu batetan eh, kaleatatzea da, bueno... Itzal, Itzalbila. Kafes nekutatorrizaizu. Eh? Aspala kafes nekutatorrizaizu la. Baizta. Nekut <risa> <Ahí está. risa> <risa> <risa> la bila bete guztitan. Otor duz ez zibu zezer kontatu? Zer jaten daan? Arroz pilloa. Arroz pilloa. Ta otor duuna da ere, ez... Eh? Se... Hemen oso markatuta daukagu, goxaria goizean, paskaria eguerdian, afaria, eta handa, goxea daukezunen jan. Ez dau da bai markatuak egite da. Goizean goiz jakitzen den jendeakan ere, ez dauka igual e, goxaltzeko itura hori, igual iteute pixkata guantatu, eta gero igual goizeko hamarretan, behaien paskaria egiten du, eh? da honen. Eta, eta gero zehan, ba hori arrozpila bat, eta arrozada hango, hango basea eta gero ere, ba, nudeles esaten diane fideo batzuk, eta horiek prestatzea dituzte modu ezberrenetan. Bai, e, berdurakin, bai, sopa bezala, edo arroza bakarrik, arroz txuria, eta segundazte herri aldetan eskukin, janberra. <laughs> bai, bai, bai. Hola, animaliarra erorik eta? Ba, nahiz oso zazala izan, e, ikusi ditut, ba... E, nola diauek, josko bain Tzaititzat horriko, baino Insektuak taula, frijituta Horita hilandean nahiko tipikoa da Ta bueno, probatu, probatu, no, baino ez dakit Zapore ere ez diuzu hartzen Hemen e, ez dakit, gamba Txiki bat jatea bezala edo En aiz asozalei zanola gauzak Probatzen, eh? Jatexan non nahi, jatexera joan eta Baskaldu Adibidez? Hori da, bai da, kontzeptua ere Hane, ez dakit, Etxeko andre batek eh ba etxekoentzako etxekoentzako bazkaria egin ordez, ba, beste 20entzako kalkulatu eta eta eta eta maipare bat jarri eta eta gerturatzen denari bazkaria eman. Hori an, an jatetxe bat hori da. Neska bat ere etsera gonbidatu zen juen ala ere. Kanboian. Bai, bai. Bai. Zer horrela tsamela isena. <laughs> Zegoanatzen bera izena, baina bai oso ratuna pasaren duen. Haina ir, irla horrekin oso horitzapen ona dauzkat. Oso, oso toki berezia izan zen. Ura zen internet konexiorik eta etzeuen tokia? Bai, bai, bai, bai. Bai, da irla txiki bada eta inguruan e, toki turistiko asko dauzka, da kanboian. Da kanboian e, orokorrean herrialdea banaiko neiko pobrea, edo, bueno, ez dakit nola esan, bai. Baina, gero badauzka, iruzpalao puntu oso turistikoak. Eta irlau dago, puntu turistiko oitako baten erdian, ez? E, baina, orain arte mantendu da, nahiko, nahiko, nahiko garbi turismo turismo aldetik. Baina, indala, bir urte, o, lau, ez dakit esaten, baina ez asko, asidea jendea gerturatzen. Nola, inguruko zonaldeakia, turista zain peteta duen, bidaiaaria ba, beti dihoa zerbait egin zerbait berria eta isia den bila, ez, eh? ordu jendea iretortzen e, irlauntara guain. Eta ne ikusi genitu atzerritarrasko ostatu eraikitzen bertako bertako jendekin, bai. Eta gu, gu bertak ne ostatu baten egon ginen, da ostatu hori bera, e, lau bidaiarin arten e, iriki zuen, gu junda bi astelenago, iriki berri zeon. Zian, lau bidaiari, piendamen ezautu zianak, e, gero piendametikan kanboiara sartu zien elkarrekin, kanboian e, irlantan bukatu zuten, eta bestakit, nolabait, maite minu intzian tokionekin, eta aukera ikusi zuen, etxe bat e, ez erosi, baino bueno, e, etxe bat hartu eta, eta bertan oztatu bat e, montatzeko, eta horre hain zuen. Eta neska dengon bitan? Abai, neskaren gonbitea Kalean gosaziko zintxun eta sante zon Hori da, sante zon, ba, neskarenak ez asko jaten da Bai, ba Ba, zonal hortan asko gustatzen zaie Jendean dibertsioa edo da karaukea Karaukea kera gero gustatzen zaie Ordu, nahizta, hirla, bueno, hirla zen txiki txikia Ordu, imaginatu, herria, zen, arrantzalele herri Pff, takizemate txe Ogei, ogei tamoztetxe Ogei tamoztetxe eta bi karaoke. Eta kure ostatu hondan zeon karaoke bat. Ordun gauetan, goiz, gaueko zortzitatik, ba, gaur iunabarratageroa, zazpitatik, o, zortzitatik aurrea, e, lokalak elkartzen die e, bi karaoketan. Eta bueno, horribitzen dira, buiaiten gaueko amaikak arte. Baina jota su, egunero egunero. Han ez da o, asteburuko kontzeptu hori. Han ostirala izan diteke astelena, ez? Berdin dio, orduan, asteletik igandea, zortzitatik amaiketa, bui egite karaokea. Eta, bueno, ba, orduan, maik akarte ezin zan loikin. Eta, deuten ginen, e, ostatuko terra zen. Eta, holakoaten zan, bueno, ba, txakit. Ba, ez zindeldoin, baina, bueno, ba, bintzet, e, beaien gana juan nahi zikusta berre nola abesten duen. Eta, karaoke kampo alden negola beaien behira, e, neska honek ikusi nindun, eta agurtzen hasi zan. Eta, jistu eiten, ni barrua sartzeko. Eta, nire ez ez ez ez ez duaz ilasaini hemen nintu Ta Belinda Berriz, bueno, oso animatuta zeon, eh? dantzan ziren, batzuk kantuen, beste batzuk dantzan, umek lotan, lurren, <laughs> bueno, cirkohasan ura. Eta Belinda Berriz hartzeko hartzeko nik ezetz eta azkenean aterasan da barrua eramandin duen. Ni, eta nereatzen zegon e, beste neska polaka bat. Eta barrua eramangindun eta bekin dantzan eta bueno, antsi has izan ba, zerbeza batzuk atatzen guretzako eta ixeri zaitezte eta unera naia da, eta nera naiakin dantza izazu eta bueno, bueno. Bai. Bai, parre batzuekin genitun eta kontua da, joes gozu kuriosa, eh, neskak oso curiosa, ez, e, neska koso ingles gutxi zaitzen zu, baina lauz, zeikizkien saten zenbakiak eta eta zure izena zein da. Eta guk bere hizkuntzan, ba, kaixo esaten bestik esganekin, kaixo eta eskerrik asko. Baino alere, gauza pio bat eta zitzein gen den. Ez oso kuriosa da, bere bizitza guruaz gauza pioa kontatu zizkigun, da ulertu nahi dut, ez? Bueno, bai bai, hori da. Kara oke mendela ura bukatuzan eta eta aurrengounen beretxea bazkaltza joteko gonbite aintzigon. Sant zigon. Bueno, bihar 11 tarritan noretxe atori bazkaltzea. Nere izena, hau da. Ya sta, hori santzan informazio guztia eta horrekin bilatu behar izango du aurrengounen beretxea Arreman guztiak, konfiantzazkoa dira lako bidea jabaten, ez da existitzen mes fidantza etorzaitez, tori zerbezabatzu, behiradantzaginera nahiarekin, tori zenau, biarretorzaitez nire txera, tanekan egizten hartu eta badoa bere txera. Bai. Ez dago beldo horkezka mes fidantzarik? Bai, bai, bai, egoten da batzutan, ez? Jo, batzutan igual bakarri zaude, gaua da, e, ostatu bila zaude, eta hori pasain zaintzait, Herri baten bakarrik egon gauen oztatu bila, eta ba, gerturatzen zaizu bertako bat. Eta, zidan, lehenengo reakzioa beti da, ba, ez dakit, ai, utzi, utzi pakenez, ni oztatu bila nabil, ez dakit. Lehenengo reakzioa hori zaten da beti, bizkate, distantziai pintzeko behar hori. Hori askotan basa izan zai, baina, bueno, olakotan pentsatzen, bueno, olasai, eta zer basatzen. Itzaita Zait, etorri zaizu, abertz desate izun, Eta zu hemen liburrezea zu bai ezkoa oez ezko esateko edo aldeiteko edo gelditzeko, ez? Bai, hori iruzpalao alditan izan berrizan dira buruari, eh? Bueno, lasai, liburrezea zu aukeratzeko jun edo gelditu nahi dezun, edo propasatzen nahi zeitzuna egin nahi duzun edo ez? Bai. Eta eskaintza gerturatze eman guztiak aberatxak izan dira. Egia san, bai, bai. ez detarazurek izan. Karaoke karaoki horietan, sortzitatik amika bilarteko karaoki festa horietan, ze papel du alkolak adibidez? Festa konzeptua ba. hemen parekoa da? Errealden arabera aldatzen da, eh? E, Indonesian adibidez, bak izo, eguneroko eh, laroita marra musulman orduan alkolik ez duteraten. eraten. <coughs> Baina baritununa adiezkan boian, E, bai, alkolarik ikot, gultura hondie, bai, zerbeza asko eraten da, zerbeza asko eraten da, bai, bai. Egunen batean, e, xiarri lengu sinarizture ezparien, zuten joan, atzo juntzean goizaldera goizeko lauetan nekanarik inizketan nengoen zuretzatze, ordu zen hori? <laughs> Hai, ba, goizeko lauak, hemen Ni sei, nisei aurretikan juten itzen beti, orduan goizaldea izango zen. Baina, hain dikan, haitortu garra hauket, neuken eh, bi ordu jarritan eusken, bat eh, emengoa eta, eta bertakoa. Eta hain askotan, sartzen naiz mobia ikusteko, ai, antze ordu izango da guain. <risa> <risa> <risa> eta arreman hori, etxikokin harreman hori nolako izan da, e, askotan entzuten nien, beita. E, afaltzen egon gara, hiru e, edo lau eta nekan ere gurekin zegoen afaltzen. E, ordena gailo edo, piztu edo, mugikor bai, bidez, bai, Skype tarteko edo, bai. e, gu afaltzen eta berere gurekin edo, gu bazkaltzen eta berere bai. E, gurekin. Bai, egia da hori bai, gertatu zen pare batetan, bai. Egia san ez deta asko itzegin, e, pentsatzen dut, un, pentsatzen dut, gaito gutxiko itzegin dut, e, Skype bidez edo, Dave ez? Igual ere, hori ba, bakizu mobian, WhatsApp parekin oain, e, ia egunero, argazkiren bat, edo hitzen bat bidaltzen nien, orduan, ez dakit, mm, oso presenten euskan ez eguneroko, eguneroko bizitzan. Orduan, naukan beha hitzaiteko itzeiteko hori baino ba igual hilabetean, behen, iruastetan behen edo, egiten gendu daien bat eskai bidez, mobiakin, eta karo, mobiak edo zintokitan jarraik ezu, orduan, basukalden afaltzen bazeren, ba, ni ere beha ekin. Libururik era bantzen Irakurtzeko? Hori ba, motxila itakoan, e, pentsatu garri zen nun. Zekaro, liburuek, liburuk pisua aukate. Hordun, <risa> e, pentsatu bueno, paperezko bakarra eraman golet, eta paperezko bakarra hori izan gida. nire gida turistikoa, e, asia egoekialde osoko gida bat. Hori nere biblia bezala zen, ez? Hordun, paperezko nori aukeratu nu, eta gero lagun utzi ekut zizian e, tablet bat, Eta antxera manitun liburu batzuk, bari digitalen. Bai. Iritxezan liburuen bat hasita bukatzera? Ba, egia esan ez. <risa> <risa> egia esan ez. Asi ditut, asi ditut bi, eta biak bukatu da dutze ditut. Bai. Lehenengo asinun, e, ba, bajuterako bidaiean, ez, tabletean, anbeste ordu egin ditun bidaiatzen, orduan txasinun, eta pentsatzenun, keio irakurriko nula, eh, baina gero, ezakiz, ez ez ez nun, ratu hartzen eh, irakurtzeko, beste gaus atzukita nahiagonun beti. Eta hasi nun bigarren liburua izantzan, eh, eh, Nevada cognuna Bernarda Txarrena, oi, eh, Cristian Ilusiaaintzian eh, Laoseko herri txiki-txiki baten, hori etzen aukantabletean. Ez, hori en aukantabletean. <gülüyor> Eta ostatuko gosaltzen geun dela ostatuko apalean ikusi nun. Nere parean neuken e, Inglaterrako bikote bat eta beraik apalei beira zenen e, erabaki nahi zuten eaze liburu eraman handikan naia bukatuta zeukatean bertan utzi eta eta truken beste ateraman naizuen eta liburuai beida zenen e, bat aukeratzeko ta holako baten niker begiratu nun eta justo nire buru gainen hori e, nebadako guna san aiama hau ez da posible hau era oni bar dauke eta gero sano bueno nik zeutziko de truke nik ez dauka papere <laughs> libururik eta nire gida ez indetutzi Bueno, ba, Artu ingo edo, berde indio, hau netzako dago hemen. Asik, hartu ingo edo, inorrek ikusi gabe, nola e, hartu eta beste bat guzten ez deten. Eta, bueno, xano, bueno abaldintza horrekin e, bidaia bukatu aurretikan bukatu eta beste toki berezi baten utziko edo. Eta eta pentsatu nuen ba hori dedikatoria txon bat edo zerbait hitzen bat idazte aurrengo aurre, bidaia ariaren zatez. Kontaktus. aurreko tikutzitakoak etzokan ezer etzokan ezer, ez, ezer eta asfaltan bota nun liburu hori hartu eta e, lehenengo baldera izan zan jo, zein ikutziko zuen hau hemen ez? eta ondamen, da hori nagoa izango da hemen e, ibilidan hori ordu e, nola faltan hartu nuen esan unik e, idatziko nula hurrengoko bideari jakiteko behintzen liburu horren ondinoakoak eta utzi zen un alako txoko prestatu batean edo utzi zen un bueno, hemen txutziko dete Topatu zenention gero, e, ostatu gehiago edo lokal gehiago nori liburrukak eta hori biltzen zuten. Bai, ia, hola, motxilero ostatu iradenek esango nuke daukate... Eta bereztik liburu. liburuak edo baita e, zerbait e, tresna pertsonalak edo beharrezko midaiarako beharrezkoak direne bai. e, tresna gauzak. Bai, liburuak beti eta gero m, toki batzutan, egoten dia bai, baulat, terresneri elkartruke, trukak eta ez, ez dakit igual eguzkitarako e, krema, mm -hmm. potea handiak izaten dira, hor dune etxea vueltan hori ez zindua bihoien sartu, ta antxe ostatu nuztendo, ta bono, ba, urrengo antzako egia san, oso ondo tortzen dira olako gauzak. Gaur, nebadako egunak ez ez zu ekarri, ekarri zu babakoak? Ekarri det. Hona gehienak, onbidatu gehienak, edo iade nagu entzat, liburu bat ekin dira, eta tartetxo bat irakurtzute ez dakite, babakoak ekze historia duen nekan erengan. Bai, hasan horrak okerri bete eh, honekin lotuta, eh? Eh, bueno, la Bernarda txaren aurkitu nun eta etxean, no, ez daukaten, ze juna horretikan e, bali balin utzi liburu hura, ba, ordezkoa, ordezkoa hori izango da. Ala, hartuta. Tartxo te irakurriko gisu. Liburutik? Bueno, bitartean musika biskit jarriko deta. Bateitxasua batera doaz Horrelazioen marin elzarrak Arrantzarik ezberatzen zuan Gimuak ernetzean orduan txer Gerturatzen arraina kostara Etan bera idarroa Joan eta bizi ibili eta sentitu gurea, Ezagutu Gure berber baditu Ezagutu bestena beraztasuna Norberak bere burua berazteko Baina badak iu elkarrondortzen Guztatu daru dalen notza Ez hon, urrutura horrein dik iyo, eta zeru aukitu behar dugulako Guztatuak epeltzean Fruituak lotxaz itxas oroetan Odeiak askar doa zeruan Bazen behin badateko hurian Merkatari aberatx baten zerbitza lan egiten zuen Da johu bitzeneko morroi bat Egun batez goizaldetik daiogun morroia bardateko azokara abiatu zen erosketak egitera, baina goizura etzen beste goiza bezalakoa izan. Goiz hartan daioubek eriotza ikusi baitzuen azokan eta eriotzak keinu bat egin baitzion morroiari. Eta gero morroia iesi joontzen korrika eta oh. <laughs> Rindjani, Rindjani? Rinjani bai, Rindjani. Rindjani... Rindjani da parke nazionala, gaur egon. E, bueno, irakurrinun, han neola irakurrinun pixkat jona horretikan, abernundik nua sortu zen, e, bolkano eraz, e, bolkana da. Eta... Izan omenzan mila berreunda pikuan baztan daindako bolkan bat, eta horren ondorioz, E, sortu zan ba mendi bat, erdian kraterra daukana laku batekin eta gero, mila e, ba ez dakit 1900 zerbaitetan, beste lurrikara eta beste ezstanda baten ondorioz, erdian beste polkan txiki bat sortu zan. Ordunda ba ez dakit, oso paraje polita. Eta ura ikusi ta pentsatu nun hartza hartzain barnola trekina. Ja. Irun 10700 metrotatik zerua ikutzen da. Iaia, <laughs> ja, ja. andikan zerua, itsasoa, danak danak gertu, danak gertu. Eh, hiru bat eguneko trekina. Bai, hala izantzan hiru egun. Bai, hiru eguneko travesia, eh. Lehenengo, lehenengo bi egunetan egite engendu izan izantzan, ba eh, laqua, lacuraio, no laqua esanai craterra e, Den tontorrera bertatik lakua ikusteko, hori 2.000 zazpireun metrotara edo zehon, eta antxelo egin. Bigarren egunean, planazan, e, tontorrortatikan lakura behera geistea eta bakuan bainu bat hartzea. Bigarren egun hortan berriro ere bainu hartuta gero, berri ze gora, E, handikan, e, ja ikusten zian, e, ikusten zan bai tontorra gaiurrena, eta baitare lakua eta bolkan txikia. Eta hirugarren eguneko plana zan, ba, goizeko ordu bat aterditan altxatu, gozaldu, eta eta azkeneko gaiurrera trabezi astea, zan hiru ordu, hiru lau orduko igoera bat, iru mila zazpireunea iritsi, eta handikan egun, an, egun sentia ikusteko. Bai. Hori erabat antolatua Bai, erabat antolatua da oh. Agentzia Eundak agentzi daude Eta puntu fuertenetakoa da Hori zantzan Lombok, Island e, Indonesiaan da Bali ondondagoen irla bat Da puntu Potentena, eta turista asko Erakartzen ditu e, Mendi horrek Turista asko eta baita jende lokal asko Bai Iru mila zazpiron esperientzia, zermozko sentipenak, mm -hmm. akilmatazia eta ondo. <laughs> izan den unabaritu, e, ez berdina, e, hemen, e, hemen egintako beste mendi batzuekin alderatuta. Baino bai izan zan, e, polita izan zan, ino izan nulako egin, ola, iru egunetako travesia bat, e, iru egunez mendian lo egiten, bueno, mendian dena egiten, Eta baurregatikare izan zanberezia ere ez, eta gero bertakoekin, e, jende lokalarekin igo ginelako ere izan zanberezia. Hinen amar bat bidaiari, eta gukingen euskan bigia, eta beste sei, sei mutil, Hane, porter deitzen, deitzen zieten, dia, e, gure denda kanpaina kampaina eta gure janari guztik eta eramaten dituztenak. Beraik bueno, be, be, be, ikusten nola, ze ze naturalki igotzen duten e, igotzen duten mendia ez, gu konstata igotzen edo aldapa bat, takit, bera gintzako zan eguneroko, eguneroko zerbait. Hori mendia itxasun ere bilizara, itxaspean dagoena deskurritzen? Bai, bai. Gaina, lehenengo aldiz esango nuke, eh? Lehenengo aldiz, eh? Ez oso sakon, ni naiz ibili horre, submarinismo aiten, horri pixka beldurra mategita hain dikan. Nik ego oxigeno bonbona batekin horren sakon sartzea hain dikanez nahortako. Baino bai, azaleko, azaleko esnorkelsatentza jona egindet. Bai. Eta, eta an... zer dago razpian? Ja, eta han ere zen bagauza. Zer dago, <laughs> da? Hori da zan nuen. Eta benera beste mundu bat. Hau no? no? no? <laughs> ez <laughs> Hau ez da bukatzen zenbat arrai eta ze kolore, baina nik ez ez nu sekula, imaginatu, holako e, kolore zukaten arraizte honik ere. Ipentsatzen du marrazki bizunak, e... mm -hmm. <laughs> ez dakit, normaiten e, imaginazioetik atetako zerraizala, baina ez, egiten e, marrazki bizuetan ikusitako kolorek ikusitutan. Bai, zora barria. Norako sentipenak baliko azken asteetan. Lombo gilir lauetan pasatu, pasatzen dituen azkeneko asteak ze bai. tipenak? Bai, ba hori errinjaniko trekina ainda gero, ba gelditzen zitzaizkiten e, itzultzeko bi bat aste eta erabakinun nun balira itsuli eta bertan eitea azkeneko haste horiek. E, azken aurreko astea eginun ni bakarrik, aste osoa bali parralden moitzen, han turismo gutxiago dago eta aurratik ibilitzen bakarri bat bidaririk os, bidaiari oso gutxi topatu dittolko bidean. Baina no, osa berazgarra izan zen ere. eta gero azkeneko azkeneko asteia hegoaldean ja, pasan nu e, e, ezagututako bertan lendikan egonninen ostatuko jabea ezagutzen nun, e, bertako neska ban, Ta berarekin ba harreman nahiko berezia neukeen, ordun pentsatu non azkeneko astea bere beretxen beretxena egitea. Eta sentsazioak? Bai, sentsazioak. Herritarrekin beraiekin, eh, bai. jam, no fiskate turista, motxilero, jende fiskate alborata hmm. bertakoekin sortutako harreman hori, Bane, bai ezagutu, heltatu berarengana. E, gero kontatuko iguzu bukatzeko laos herrialde hartako baumeak e, sí. zabuna umen gana ere urbildu zara eta herritarren kalean zeuzenengana. bai, bai, bat toki turistikoetatik kanpo oso horreisa da ebertakokinen nahastea aina hola toki, bat, ibezeka kontatu dizu edam, kamoiak uirla hortan ez daude oso indikano soituta e, turistak ikustea, ordo nirutzen zaiedena dena batez ere ume ez? Iretsitzen zaie ez dakit hauek da, zeintzu dira eta zuregan agerturatzen dira eta e, bai errixa da tokitan e, bertakokin hastea eta balizentzan berezia ba nik sentsazio ezberdin adukin on herrialde hortan e, aurreko aurreko ibilbide topatu nitu bidaiari guztiak e, eta ni ere nunbaitetik gentu zen eta urremoko puntu ba, puntuaren nahiko argien neukan, ez? E, hemen hau, baino ez dakienoa joan naidet. Urrengo herrialde hori ikusi naidet. Eta bali iraitsi bat batean eta ezberrintasun handia nagaritu nunzan, aurkitu nitu bai bidaiariak baino bat batean bali izantzana beraien azkeneko geltokia. Mm -hmm. Bidaiatzen ibili, balida iritsi eta hantse gelditu eta inoiz ez itsuli. <laughs> Edo eh bali negon eh gustatu eta erridaitsuli berriro lan egin, lan lanautzi eta balida bueltatu, ba balin ba beste urte bete edo bi urte egitekoan. Eta alakorik nikan ikusi duzu orindik... <laughs> zure urua edo oraindik zure uruari esaten duzu ta alakorik gertatzen bazait egun batetik bestera eh bueno, bueno Bai, hori da. Bai, hori da bali ez? Ordurartea ibilinitzen moitzu, ta moitzu eta moitzu nomada, nomada de ez? Eta posik moitzarekin ere. Gainera psz, gehienez 5 egun egiten nituen toki berdinaan, eta beti moitzeko behar hori neukan, eh? Bainek eta bai inguruko bidaierik ere. Eta bali nikusi nun, ba bueno, eh, nebeuru ikusi nun gai etxetik kanpo beste nun baiten bizitzeko, ez? Esan unjo, ba igual hemen ere. Egin ezakendere bizitza. Enuna horkitu ez erre, besti nuna horkituen una, ez dakit. Sentxazioa da. Geixotu zera? Bideian zer? Behin bakarrik, bai. Geixotu e, zekit basukar pixkat edo, ez dula edo, oztu pixkat edo. Bai, bai, bai, katarron bat eukidet, eta gero ere, ba, belarriko infekzio bat, eta hola, baino, bueno, Sendagileko kanpitzeko gelditu <laughs> arazi nauen ezer, eh? Sendagilarengana joantza. Bai, joan ber izan nun be, belarrearengati bai. <laughs> eta hormausoko tratua zertopatu zen den. Bueno, Gaurasan ba, irla txiki-txiki baten ere eta medikoa zan botikaria. <laughs> Botikara fun eta eta Gaurasan eh, medikoa. Gatunzun nekane pentsatu zerbait etxan daukazuna ta egindako bidaiko lekuren batera itzuliko bazina, ...han utziko zenukeena. Eta zula osiparraldeko tribuetako mezgora do zinen. Bai, bai. Bueno, aqui zitultzen zenean, e bai pentsasun dezu, ez, jo, no? Itzuliko nitzeke berriz, eta itzuliko banin ze zautzin unpendiente, ez, eta bai, or, gauza bien artean, e, bat, dago, bat, eta da, e, bueno, Baila lau da bai, e, da bai beste toki askotan, ez, ume asko gerturatzen zaizkitzu, eta ero zein tontokeregin, Ose pozi jartzen dira. Eta bazeren, bazegon tribu bat, e, la oso, bueno, ez dakit tribu deitu edo, baina ez da txiki bateko umeak. E, ba, herri, be, bertara iristeko errepiderik ez dago nerri oitako bat, imaginatu. Bi orduz zibilibar dezuna mendian arutza iristeko. Ba, lak herri baten, e, umeak gerturatzen ziangu gana, boligrafo eske. E, ba, gainean ez zer baite genien, baina askotan ez gen ez boligrafoik ez ezer. Eta... Taur duntxe pentsatu nuen jo bat, ze pena hau, esha, hau jakin izan manu, bai, bale, kuaderno sorta bat, eta eta margo batzuk ekarri ez, eta, eta banatu. Urren gorako. Euskal Herria... Zemarrazke gindu lukete? Euskalok Euskal urusia da, okat, bai. A berre, umek toki guztetan berdin pintatzen dute eguzkia begiekin, eta... Bai, eta etxea keadariola, tximinitik. Bueno. Negarrik egin du, nekanek. Mm, ez haskorin, nahiko onegartea naiz, eh. Baino egia san. Etakitan nola bakarren hon da nik izan berrun dana, bai fuerte eta bai, Ez Este negar askoin. Bueltako egazkin hartzerakuan ere, barruti badere. <risa> <risa> <risa> ba, Horren neuken nolaz, zaki zentxazio nasmen handia neuken barru. Ne? Alde batetik ba, ilusio honetan zian, ez? berriro e, bueltan etorri eta bertakoak ikusi eta kontu uzi kontatu. Eta bestaldetik ere oso trezten neonez, ba, e, eta pa hori izten neola. Bidaiatzeko, eta aventura eta pa hori izten neola, eta bueno, beldur pixkat ere. Etxe iritsi, eta bai, lehenengo gunak ondo ez. Dena berria, ongei torri, zenuzibilizea, e, aspaldikusik gabeko lagunekin elkartu berriro, baina bueno, handikantzea mamostegunea berri ze betiko rutinara, eta <risa> beldurrori ere baneukan. Eta lana, eta bintzen gode lan egin, edo berri zikasi, eta bueno, orzalantzapillo bat, zalantzapillo bat ere buruan. Ale, zerbait da edo zerbait ireki danekan ere ngan? Nuk uste ireki erabat, bai. Iriaki, bai. Eta orain zer. Eta orain zer. Hori <risa> da, galdera. <risa> <Bueno, risa> ni behin da berri elmozen atzenean ez. Hori <risa> zer hori <risa> burreti <risa> Eta agurrez nokenekan eri esan nahi orain txibu betorri zaitan argazkiaren berri entzulei eman gabe. Mutiko ura atletikeko kamixeta jantzita oh, kanbeu yan ikusi zen duenean? <laughs> Atera argazkiat etxera, no, aketik zalei bibaltzera. Bueno, argazkia. zuzenean, ize basi. <laughs> Betaz oraton ditzen lehenko hori, bai. Bai, anoso futbolztalea dia, eh? Oso, eta ikustituzu, bueno, hume pila Bartzelonako kamixetakin, eta... Baio, ora ikusi nouen. <gay>, bai, luxe handia, ez? Bai. Mendegatu ezini. Monagur Nina Simone, Simone, uh hartzeranoa, -huh. noa. Eh, ne Laui abete aguetan, ezagutu duzun pertsona berezi horri. Zerbaite saiozu? Ezagutu eta kon lagun guzti artean bakarren bati. Zerbaite? Ain't no home, ain't got no juice, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no beer. No mind. Ain't got no mother. Ain't got esatekotan eh, izango zer, ba ostatuko jabea zen Eskabarri, ¿es? E, nola, nola irekizigun bere, ostatu baino, bere, bere etxean egoteko sentzatzean neukan, Eta beran, mm, jabe izatea baino, lagun bezala hartu nuen, ez? Eta nola irekizigun bere etxekoateak eta baita ere bere, bere mundua, eta bere eguneroko, eguneroko bizitza nola sartu bintuen, ez? Eta ba, ba eskerrak ebangunizkio horregatik, ez? I got my tongue, got my chin, got my neck Got my, my, my... Nekan emigami esker, zure maleta zure. Motxila zabaltzatik, zure jiotza zabaltzatik Orain emintxe galtuko garagu Arra ikusten I got, him, got, fingers, got Eta emendik aurrera Ba bizitza bidaia hon Ezkerrik asko Usarkadun digut <laughs> Berri I got my freedom Keep it. berea poretan gaudela Andia izanen izki hori, letra hori? Bai, poreta. Eh? <güls> Opori eskutitza? Ikasle eskutitza. Izarabil izla... Aurten laugarren mailako ikasleen tutor eta eukara akaste izan naizenez eta ikasleek gure ikastetxe utziko zutela jakinda, azken egunean beraien gurasoekin batera festa moduko bat egin genuen eta gutun bat idaztea, Agor gutun bat idaztea bururatu zitzaidan, pixka bat ikasturtean zehar ikusitako edkiekin eta jolastuz. Bizipenak eta edukiak uztartu eta hae da atera zitzai Atarrabia 2015eko ekainak 12 edo Atarrabia 2015eko ekainaren amabia. edo Atarrabian 2015eko ekainaren 12an Ama, Izarvilzera joaterako Bolsillo jaun andereak ikasle agurgarriak Ze agurgarri da ze otsoko arte aupa txbal eta upa xabala eta jugarrrapa. Zer moduz doa zuen ikasketak. Edo dabiltza. Maisu nola esaten da. Bueno, nola esaten da ez, Nola esan beharko zen barkatu litzateke, Hirugarren pertsona baldintza orainaldia alegi askoa. Etxe argizazuen Baina zuri, ama... Ni, sin más, baddakizue, joe, ze jakin? Ikasi ez baduue nola jakingo duzueba. En fin, bega, Enaiz jarrikoen plan pedante eta box populi dena agroso modo zuei zueilararazten hasiko naiz, oraina geroko utzi gabe, urdazubiko apezak hasxularrek ondo asko idatzi zuen bezala. gauzak geroko usteak kalte egiten baitu ariman. Eta nik harima eta kontzientzia garbi nahi ditut, bihotz begiak bezala. Ea ba! inkian kaibiligabe, tarteka tartekamarteka burua joaten zaion buru bero honek buru biderik egiten duen. Aspaldi utzi zenioten nini izateari, eta nini belaunaldiaren irudi izanet zaitezten, Tomaso juntiboet buruzkoa, lagurte hauetan hortzak estutu taritu zarete irakasleok hau bete hortz, usteko aleginean Beste eun metro, beste eun metro eta papo, bide barriak urratzen asiko zarete, zuen arrizko herri, honetan. Ederra izan da urtengoa, sujetua, ejempluarekin predikatzeaz gain, dantza ere dugu eta gazte sentitu gara, eta pixka bat biurri eta pixka bat pirata, Bar egin dugu eta negar, aserretu egin gara eta adiskidetu, eta gau pasak egin elkarrekin, eta hamburguesa jan, jeje, barkatu, karkar, euskeraz karkar, bai karkar nafarroan dago eta gure ikaskletan ere bai, jode, Eduardo, keme bengo arriba, dezia, a, si, a, ke, e, a, bai, hamburguesa jan ditugula, baina batez ere borroka egin dugu, guk, bai guk, konkadekin kon, borroka egin dugu, Gure obaba propioaren alde. Bukatzeko zuen zeru horiek, hauniamendi kolorez udaberritzera animatu nahi zaizustet, eta jakin dezazuela, zer nahi behar duzuela, hemen duzuela, atxe ginez entzun eta lagunduko zaituzten, gizon bat, bere bakardadean Gizona, bere bakardadean Plazer rutsa eta betea izan da, urte hauek zuekin konpartitzea. Besteri gabe, ongi esanak kontuan hartu eta gaizki esanak aztu eta barkatuko dizkida zuelakoan, adeitasunez agurtzen zaituztet. Gizabanako eta gizarte aske, euskaldun, anitz eta ederrago baten alde, segi gazte eta errebelde. Biotzez, barkatu. bihotz biotzez ekaitz. Eskolako lagun artean, an bana banatzera baina zuri amaxo Iargi batea ekarriiko dizut argindarrik gastatu gabe etxea argi bezazun kar, kar Urtsintxako janean Jauzika aldaskatik aldaskara Zuk erradazu ama Zendako ez diren erotzen lurrehera Nik <gülmeler> Urtsintxako janean Jauzika aldaskatik aldaskara Zuk erradazu ama Zendako ez diren erotzen lurrehera <gülmeler> Nik eren nahi nuke Nik ere nahi nuke izan urtzintxa bezala sintzilik boduz bera gustamendi zo berra nirei puñetan nire ametxetan, mundua adaskaz adaskaz zeharkatu liteke Eta Euskal Herritik laosera joan adibidez, adaskatik adaskatik. Kontua urtsintxe izaten asmatzea. Horixe bera. Biko bildu inzaurrekin, zoke adazu ama zerenako, este zaketan egin behar <gülüyor> di. <gülüyor> Odeiak zapatetan sartu da zapatako diritara eramanda? Zapatako diritara eramatean ahi hau haukeran. libre. <gülüyor> Aurrera osango dieguentzulei zergatik esaten degun hori Udako sorpresak Eta kicho Eta kicho Nekane aio Aio Muxipoto luan adeno eta datorren asterarte agurrezteko pantxo eta peio Beste bat diskatik urtsintxak kantua datorren asten gehiago itarten Izan zori antzu Aio Txintxako janean, jauzika, aldaskatik aldaskara Zukera da zua ma, zehendako, ez diran erotzen lurrehera Diketene nahi noke, izan urtsintxa bezala Aingora, aintrele, izateko libre Diketene nahi Isan dut chinchako sala hain gora, ein trebe isek go libre ur chinhako janean sintilik guruz bera gustane tio so gerada su amanse na cor es tu tengo roto mi ninike re dai sala hain dura ein trebe isek libre Vieni ai izan i santi ci c'avessero, hai ancora, entre e mi sento vivere. Purchina tu portar la fede ubbi saurrekin, so che alla sua mano senda tu, este saqueta nel verde, e che noi ai nodi, i santi ci c'avessero, hai Ni nahi du ke isan dut chicha bel sara hainbora